أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذت من الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا عملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون <تصفيق> مقصد سورة بقرة بيان درور مسلود اولا مسألة اسباد توهيد دوییمه مساله اسباد در رسالت دوییمه مساله jihad fi sabilillah چلورمه مساله انفاق فی سبیل الله سورۃ بسرور برخه کې تقسیم دی اوله برخه سل آیاتونه ده په اصل آیاتونه کې اوله مساله اسباد توحید بیانی کې دوییمه برخه یو سلونه ولا یو سلو شپږه بیا پورې ده دی کې دویمه مسله ااسبات د رسالت بیاږي چلوورمه برخه درمه برخه یوسلو وا نه دو500 پورله په دی کې در مسله جهاتفی سبیله او تلومه برخه500 اخه پورې په دی کې انفاکفی سبیریله بیاېږي ل داول ایسه چې سل تونونه د دا په دریو باابونو کې تقسیم ده اول باب شل اتونه دی په دی شلو تونو کې اوله مسله اسبات د توهید دویم باب پدې اول باب کې بیان د دریو ډلو دي هغه درې ډلې چې په سورې فاتحه کې مختصر بیان شوي وي مینځایتونو کې د مؤمنانو دویاتونو کې د منکرینو او نهه آیتونو کې د منافقانو بیانو، او دا غوي حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان کړو بیا داغې نه بعد تلور مثال دوه مثال په سورو آیتونو کې یو د ور مثال او یو د بو مثال دور مثال د پاره د منکرینو او د مثال د پاره د مثال د د منافقانو آیت نمبر 29 الا آیت نمبر 9 د چیر شه دا دویم باب دی په دویم باب کې عام خطاب د ټول انسانانو ته اغه اصل مسالې چې اثبات د دا توحید داغه مساله شروقي چې ایوه الناس رب ربکم او خلکو په عبادت کې خپل رب یو منئ خپل رب سره په عبادت کې بل مشریکوي او پدیما نه پینځه دلایل بیان کړ سمره دلایل ورما تفریق کړه چې فلا تجلل الله انداز او انتم تعلمون آیت نمبر درووش کې خبره و وې اسباد رسالت یو خبره صداقت د قران او دوه خبرې دلیل وهیو درې او څلورمه خبره مطالبه ر دلیل وه آیت نمبر څلوروش کې تخویف وزجر منکرین د قران ا منکرین د دعویته چې خبره داوونه د دلیل وړاندې او دغه داوونه آیت نمبر پینځه کې کامل بشاره او منون کو د ځګه دا داوونه او د دې داوي مطابق توحيد مطابق دې تقاضي پوره کی عملو کی ناغوی د پر کامل بشارته آیت نمبر شپږوشت نه د اعتراض او آیت نمبر 28 نه نامه اربع تلور نعمتونه شروع کړو چې نشه مشتکړي نو کیف تکفورون بالله دویم چې تاسو بابا چې ازمکه ټولې منافع مستاوز لپاره پیدا کړی دي نو کيف تکفورون بالله درېم تاسو بابا مې معزز کو فرښتوبان دي نو کيف تکفورون بالله ول انکار کوي توحيد نن د الله دیوالینا او تلورم چې تاسو بابا نه خطا شوی و هغه مې ورته ماف کړه نو کيف تکفورون بالله ول انکار کوي په یووالي د الله باندې به نمبر چلويخ نه خا آیت نمبر اتد کې ترغيب قران له آیت نمبر نه درش کې تخويف من منكرینو د قرانتا آیت نمبر تلویخ د دا باب شروع دریم باب شروع شوهل پر دریم باب کې خاص خطاب د بني اسرایل او تا د شپق نوی نمبر ایته پوری د باب ده خاص خطاب د بني اسرایل او تا چې تاسو ولې د غداونه منه تاسو خو پیغمبرانو او اولاد یې توحید سره اشناي توحید تر بیان شوهره کتابونو کې د پیغمبرانو د خولي تاسو ولې توحید نه تاسو خو باید چاول انکار نه وکړي بلکې تاسو اول منلې تاسو اول په توحید ایمان را وړئ او تاسو اول, اول د دې انکار وکړو اول رکو کې تمهید او په تمهید کې د رې پليتیني د رې خاصتونو د يهودو چې د کې د يهودیت اصول دي او دری رې خصيفتونو د مؤمنانو چې د اصل کې د حقانيت اصول دي یو پلیتی د يهودو تحریف د پلیتی په ليتي د يهودو کتمان د حق او د پلیتی په ليتي د يهودو اصل د يهودیت تر کې عمل او درې خه صفاتونه د مؤمنانو یا درې خه اصول د حقانيت یو صبر یو صلات او یو ایمان به اخرت ایت نمبر وصلې خنه خطابات سته شروع کې شپک خطابات بنيسایلو ته اول خطاب آیت نمبر وصلې خنه 12 پټمه پورې وو په دې کې اتنې نعمتونه او دونی نعمتونه بیان کړو یو نعمت او نجات مې من فرعون دویمو نجات من الغرق، درمو ایتاو الكتاب، تلورمو عفان القتل، پنزمو حیات بعد الممات، شبگمو تزدیل الغمام، اوامو انزال المن وسلوه، اتم انفجار العیون من الحجر، ده تنیمتونه او دوان پتونه ویو، نوزول العذاب من السما، او دویم، یوش پیت که انزلت و حوان بسبب کفران، او آخرا که تتیمه بالترغیب، دا ده خطاب ختمی، خطاب مکملی، په ترغیب باندې صحیح ایمان تا چې صحیح ایمان راوړل د خلې ایمان ته تیر شي بیا آیت نمبر 3 پېتانه د کومې پورچې ما سبق ویلې دوات یا پورې تر دې پورې دا دویم خطاب ده پر دې دویم خطاب کې درې پليتیانې یا خواصتونہ د پخوانو یهودو بیان شو او چلور پليتیانې چلور خواصتونہ د موجوده يهودو بیانېږي تر دې پليتیانې د پخوانو یو نقض العهود وادم اتول دیم حیل فزب حل بکر د الله پوکم کیچل ول کول ینی پخپل وخت د الله او کم نه پزی کول د دې دوړو پمن کی واقع د سبت چې واقع د ثبت کې دوی الله سره وعده ماتا کړی دا او د الله پوکم کیچل ولم کړی دریم پلیتی یا خباسد د پخوانو يهود و قتل النفس واتهام البريء وجل قتل کول او الزام په بل لګول په بګونامه لګول د عادتو بیا چلور چلور په لیتيان یا خباستون نه موجوده تحریف د بیان شوی دي يو تحریف بیان شوی او يو منافقت بیان شوی دي چې منافقان دي اوس د دې نه د پاتې دي یو د نننی سبق کې دغه آیت نمبر 8 بیا کې درم پلیتی یا درم خباست د موجوده یوګودو چاغه د تقلید د اراو د مشرانو ارا د رائے ده یی د مشرانو رائے له بترجی ور کول د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت باندې یا د پیغمبر په افعال باندې یا د پیغمبر په اقوالو باندې تقلید د اراو د چارا چا د مشرانو د مشرانو اراو لوي ترجي ورکवला اول ایتونه وګوري به ان شاء الله تقلید ما تفصيل کوم ومنهم او باز د دوینه د دیلی کتابونه يهودونه اميون عامياندي لا یع... لا يعلمون الكتابه چنه کی په مطلب د کتاب باندې یا نه کی په کتاب باندې الا امانيا مگر صرف الفاظ دلتا د اماني من ماني کو ومنهم اميون او باز د دین امیان دی امي چې منو تاسو ته د دینه نسبت وشی مطلب ده انپڑا چې عام خلکو ته د امي لفظ نسبت وشی نو مطلب یې انپړا تاسو ته تفصیل زه غوړم چې امی تفصیل ته لیکل کنه ها کی تاسو امی چې ده نو چې کله امن سرانته دغه نسبته کیږي نو مطلب انپړا دا څنګه چې مور نا انپړا پیدا شوه ده هم دغه سي انپړا پات زکه غته امی ویل کې ویره مونږ امیانو سم مطلب مونږ خا ان پړیو خ جاهله او ا و دامن نسبت بیا پیغمبر ته کیږي پیغمبرانو ته کی خاص کل قران کې زمو پیغمبر ته دامن نسبت شوه ده نو بیا د هغه مطلب ان پڑھنده راځي زکه د هغه مطلب بیا پاکبار پاکباز راځي لکه آیت نمبر یو سلو په دغه سو سورته اعراف کې د دې و چې مونږ بیانو چې ولې پیغمبرته عام خلک چي دی ده پیغمبر بارکیم دغم معنا کوي چې پیغمبر هم امی منگ در لگلے ګوره آیت نمبر یو سر وو پنزوس سورت آعراف نہم انسی پارا اللذین حاقا سان دی یتبعون الرسول چه تابداری کئی ده پیغمبر علیہ السلام النبی چه نبی دے الامی دانا چې امی دے یعنی ان پړه دے پیغمبر علیہ السلام نا غٹ عالم خبل نو دنیا کے ٹھون نا غٹ دنیا نا غٹ عالم اغه نبی علی سلام دے ال امیہ پاک باز دے الذي هغه پیغمبر دے یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجيل چې داغه لیک چرې په تورات او انجیل کې شویو دلته پیغمبر اسلام ته مونږه د پاک باز معنی و لیکړه کومه دا معنی وو کوم پیغمبر ان پڑھ دے نه پوهی دا معنی خو بی ادب دا سید پیغمبر اسلام په دنیاوی اعتبار سره په لیک او لوست باندې پويدو لیکل نه شو کوله دا لوس کې شو نشو لیکن بيام نبي عليه السلام د دنیا غټ عالم تر شویل غټ علم داغه اجتهاد او داغه علم چي دي اپ ټولو باندې بر دي داغه تمه امينه شووله پیغمبر عليه السلام ته معنا یو دا پاک باز مانم درڅنګ چي مور نه پاک پیدا شوی نو مر معنا چې ان پړا لیکن ته موږ پیغمبر د پاره دغه لفظ زکه استعمالو چي لګ ادب راشي ته پیغمبر په شان کې بې دبی رانشي کینورمه پاک باز همدغه مانویر کی چې لکه څنګه مور پاک پیدا شوی همدغه سی پاک دی پیغمبر علی سلام او انسان څنګه مور نن پیدا شوی دغه درندارنګ انړه دی هغه ته امی ویل کیږي دیو خدا د امی معنی مطلب داره بدل ته د امی خپل د امی وضاحت کوي مخکي چې امی چاته ویلی دی لا يعلمون لا يعلمون الكتابه ومنهم اميون او باز د دوی نه عامیان دی نو څوک دی څنګه دی دسي امیان دي چې الله یعلمون الکتاب په کتاب نه پويږي څه مطلب چې دا الله په کتاب نه پويږي دا اصل جاهل څوک وي چې دا الله په کتاب نه پويږي که دنیا په سونو علومې کړې وي که دنیا په زړګونو علومې کړې په ساينس کې ډټول نه اعلی درجه ولای په منطق کې ډټول نه اعلی په نحوه کې اعلی درجه کې په نور علومو کې په اعلی درجه هیڅ په قران نه پويږي دا دا امیده ومنهم ان بيو نو باز د دنیا امیان دي ولي امیان دي چې الله یعلمون الكتاب عدالت کتاب نه پويږي دا يهود چې په نور کتابونو پويدل خو غرغر علما پکې وو په دې يهودو کې د قاب ابن اشرف غونته او بيب نه د قاب ابن اشرف غونته دارنګي عبد الله ابن سلام خوخه به مسلمان شوی رضی الله عنه دا غونته ابی ابن قاب دا مسلمان شوی رضی الله عنه دغه عالمانو پوی د پرتاباندی لیکن الله ورته د ادی کی دی کی باه امیان دی ولی چې الله په کتاب نه پوی کی نو اصل امي څوک ده داغه هغه په قران نه پوی کی ها کو نور علوم کې دي څومره بخټوی خو چې په قران کې سفروی کنه په قران د مغزى خلاص نوی د قران په اصول مانی د قران په مطلب مانی د قران په فهم مانی د مغزى خلاص نوی د امیده د رزانته وی کنه عالم پښې دلتا دل سیستم ولټره دلتا چې څوک قران بیانای یا قران مانی پوئګي هغه ته امي وی, وی امیده لکه موږ استاز ده ودا اجي سپده دا عالم نه ده ولی چا هغه صرف قران ویل تفسیری کړی ده او بیا ورسته چې حدیث مې ویلې داګه لیکن دا نور عربی نه بي خوغه نه دی ویلي وې دا اميده عالم نه دي موږ ورته ویچو هغه چاله چې تاسو عالم شیخ و شیخ الحدیث او قرآن نحوه او صرف کې ته دا یو شاگرد خو چې په قرآن باندې پويږي نور په علوم کې بزرګون شاگردان لري پنه په نحوه کې بزرګون شاگردان دي دا غوي په صرف کې بزرګون شاگردان په نور علوم کې بزرګون شاگردان لیکن چې دا خبره ور ونه قران کې به یو د شاګرد نه چې په قران باندې په صحیح پويږي نو هغه عالم دي او چې هغه د قران خدمت او په زرګونو خلک په یکړي په قران باندې او به دسی پويګړي چې هغه دومره استعداد لري چې مخک خلکو د قران بیان کوي هغه عالم نه هغه امید و مينهم او باز د دوی نه اميون اميان دي لا يعلمون الكتابه چې نه پويږي په کتاب باندې الا امانيه مگر صرف تلاوت باندې اماني ډيري ماني دي خان امام کوسی رحمۃ اللہ علیہ عالم ترشور ہیں اغا الا امانیہ معنی کوي و چې الا امانیہ الا تلاوت ا تلاوت الكتاب ولا يفهمون بمطلبه و امانی معنی دا دا چې صرف د قران د دا دلاله دا کتاب دا غالفاز ورسي خو مطلب یې نه پویږي دا عمیده لکه نسبه به علم شیخان دی شیخان دی خو شیخانه ګيري پریخيدي حفاظ کړی لري لیکن نور نو مطلب نه پويږي د قرآن جاهله دي د قران په اصول نه پويږي د ایمان په اصول نه پويږي په سنت نه پويږي لیکن ځانته پويې وي چې زخه دل پويایما نو یو معنا الا امانیا مگر صرف په الفاظ باندې ورjoin امنه عباس او ابن کابر رضی الله وانو د عثمان رضی الله وانو بارکه یو کول ذکر کړي وې تمنه کتاب الله هی اول ليلة تمنا التمنى معنا کد اوباي بن كابر رضي الله عنه تلاوت کو عثمان رضي الله عنه كتاب الله ده دا الله ده كتاب اول ليله د شپي په اول وخت کې واخره لقا همام المقادره او د شپي په اخر هيسه کې هغه شهيد شو او تمنا ل فزرا وړي ري اوباي بن كابر رضي الله عنه څه مطلب چې قرآن تلاوت کو په اوله برخه د شپي کې شپيور په خلک راغه په اخري برخه د شپي چاکوان ومنيول او شهيد کړو ويش د ارنګي سورت حج کې آيات نمبر 25 کوم تمنا په معنا د تلاوت راغله ده لوستو په معنا د لوستو سورت حج آيات نمبر 25 کوم کې اول لسمسي پارا کې آیت نمبر 25 سورت حج ولسم سي پارا تمنا په معنا د تلاوت دلوستو آیت نمبر 25 ولا سما سفارا وما ارسلنا من قبلك او ندی لګلې موږ مخکستانه مر رسول هي سي او پیغمبر ولا نبي او نه هي سي او نبي هر پیغمبر هر نبي میچلېګلې دي چې د پاره میلېګلې الا اذا تمنا مرکل مگر کلی چې بیان کولو نو چې بیانې کوو دا لازم کتاب بیانې کوو خلکو ته دا کتاب لوستو تمنا د په معنا دې دل چې شو دا الله کتاب لوستل نو الا امانیہ مگر سره په تلاوت باندې یعنی سره په الفاظ باندې پویږي نور خو غټ جاهله دی وګوره ګریبه غټ پریخي حا جون له کال په کال رواني تلاوت به خيزه کړی لیکن کو ګورې تومره خرافات چکی امدا امداغه امداغه جاهله خلک بکی تومره خرافات چکی ګیم دغه جاهله خلک خلکی کوي نو یو مانا داشوا دوه معنا الا امانیہ مګر د دروغو کیسه نه پویږي په کتاب باندې الا امانيہ مگر په دروغو کیسو په دروغو کیسو باندې پویږي په منبر باندې ناشتي او دروغ د موليان دی ښا نه اميان نه دی هندلته هغه موليان ته اميان ویلي دي چې هغه هغه موليان چې په کتاب نه پویږي خو اصل مراد د څوک دی موليان دی ښا یعنی موليان او که الله هغه چاته اميان ویلي چا کتاب نه پویږي اې ل امانیې مګه په دروغ کې سو باندې دروغ کسی کی بني؟ آو داکار و. و. و دروغ کی بني پلانکي ولي او هغه چې ده دا کار کړو پلانکي ولي هغه د سې کړو کرامات او بیان دروغ کسی او بیان اپلانکي ولي په خپل خپل خپل سترګ مې او خوب کې مې لري او قبر کې په جادو شوی و پلانکي باندې او امام سوېتی له په قبر کې دې الله غ خلاص کړو مكتبه یعنی لایبرری خلاص کړو دروغ کسی بکی لګیا وای او امام ابو نفا مې د سې کتلې ده و. او امام پلانکي مې د سې کتلې ده و. په ممبر بنا سترغو کسی بکی خوش د قرانه آیات ده ته مخه تکو بیا په ویګې نه ور باندې دا دوه چې الا امانیه نه پویګې د لا کتاب منه الا امانیه مگر په دروغو کې سو باندې د خپویګي دروغ کې سې بکی اغه له به نوم ور کوي د دین اغه له به شخ... شکل ور کوي د دین چې دا خو دین ده دین آو دی. دی. خو دا تاسو د دین بیانونو ما کرامات اولیا د بیانونو ما اوی کرامات اولیا حق دي نوم کرامات اولیا حق دي خدای چې وې دا کرامات نه دروغ دي دا تم د دروغ دی دا کرامات ندي دا ته خلک شرب طرف ته قایلکه چې شرب طرف ته راشه اولیا او تکینی په قبرونو کې چا سين دا اولیا خو کرامات ولادي دا اولیا هرڅه کولې شینو بیا سوال نه زاري او تشرو کې دا خو سه نه ندي خو په مندغه کې دا و ته جوړي کېنه مندغه خبرو باندې دا دوه معنی شو دره معنی الا امانیه مگر دروغ صرف دروغه دا معنی کې دروغ کسی إلا او درې معنا کې الا امانيه مگر دروغ لکه عثمان رضی الله عنه وی ما تمن نه ته اسلم ته ما تمن نه ته ما دروغ نه دی ویلی منس دغه وخت نه اسلم ته چې ما الله تعالی لكه ما چې اسلام راوړی ده هغه وخت نه ما دروغ نه دی ویل نه ته تمن نه د دروغو دارنګه سوره بقره آیت نمبر 2 اولس اندغه اولس پارا یو درې په څو پنيو وډه وی او ددری پنی وډه و ایت نمبر یو سلی وقالو او وایدا يهود لن يدخل الجنهه وایدا يهود وقالو او وایدا يهود او نصاره لن هرگز داخل بنشي جنت لا من مگر هغه څوب داخليږي کانه يهودنه چې او نصاره او دا بجنه دا, دا يهود او ای زه نو خبرې تلکا امانی هم داده دي دروغ دی الله وی داده دي دروغ دي ځان لګي دي الله کل ورته واهات وبرهانه کوم راوړی دلیل خپل کومځه ک الله وی چې سر به یود او نه سارا بزی جنت لا دلیل سره سره هو مانی دروغ و کنه تلکا مانی هم د بې دلیل خبرې د دوی دي داده دي دروغ دي بې دلیل خبرې کوي دلیل وسر نه نشته رې ان کوم ته صادقین کچری تاسو ریختنی درې او څلور مانی چې هغه عام مانا ده عام معنا خلق کی وغدا ده چې ومنهم او باز د دوی نه اميون اميان دي لا آ... اميان څنګه دي چې لا علم نل کتابا چې نو پویږي په مطلب د کتاب معنی د الله په کتاب نه پویږي دا امیده الا امانیا الا امانیا مگر ارزوګانه ارزوګانه څه مطلب ته شي ارزوګانه جنت خو زمونږه ده ارزوګان کي چي مخو بس منکار لا اله الا الله دخل الجنه وي حديث کراغري دي چاچ وی لا اله الا الله کلمه ویل دا ابو جنت داخليږي به نیم حديث بیان یا د حدیث غورا پس منظر نه بیان چې نبی اسلام ویل چې منکار لا اله الا الله مستيقنن به قلب هو چاچ لا اله الا الله ویل دا لا اله الله چې پر ورمه دا تصدیق وي د دې خبره یعنی پر کې دا لا الله د دا خبر کړی نو دیابه جنت لتی ننی ما خبر کای ارزوګان الا امانیا مگر صرف ارزوګان صرف ارزوګان ممبر معنی نسته دروغ بادي و انهم الا یظنون او ندوی مگر اٹکلیان اٹکلی چې په خلصه ورسیږي وي چې په لکه چې ورسیږي وي سوچنه ک چې دا خبره ته ما هدف ورسیده دا خبره ته ما هدف خلاف د قران سره یا سنت سره دا که زوې مې دکت نو پیدا کیږي د دین نقصان په دې کې دی د خلکو په نيز په دې کې څه نقصان دی دې ته سوچنه کوي بس ایت په خوله ویر شغه بادای اغه وی پوشویں. قران خو دې ته پر نو راغله چې صرف الفاظ دې دکې قران خو الله دې پر را لې غلو چې په دې کې سوچو کیه سوره سواد آیت نمبر 9 هشتم کې وراش ان شاء الله په تلويشتم سي پارا کې درويشتم سي پارا کې چې الله و چې کتابون انزل الله دازم شان کتاب ده چې مونږ را لګلې ده مبارک د خیر نډک کتاب ده لیدبرو لیدبرو آیاته دیر پارا چې سورتو شیدې آیاتونو کې کتابون انزل نمبر 97 سورت سواد دروښتمو سي پارا کتابون انزل الله دازم کتاب ده انزل الله را لګلې دا قران ته مبارک د خیر نډک کتاب ده دبرو دب آیاته دید لپاره مراله غلې ده چې سوچ شي د دې آیاتونو کې دوبر ولیکيږي جوور سوچ لا د دې لپاره چې سوچ شي آیاته د دې آیاتونو کې ولیتذکر اولل الباب او د دې لپاره مراله غلې چې نصیحت واخلي پند واخلي عقل دا کل خاوندان چې کلمند یغ دین پند ونن پند والی نصیحت والی فتدبر القرانه ان رمت الهدى یشایر وی فتدبر القرانه ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن تدبر القرآن ان رمت الهدا سوچو كدالا پا كتاب کی انسانا قواره چهدائده تملاوشي فالعلم تحت تدبر القرآن طول علوم طول علمونا اغاد القرآن دا لانده اغاد القرآن دا علم لانده بوشوئم دارنگ در زينوكي الله ويله دي كتابون انزلناه اليكا صورتې ابرایم ک راځي اول آیت کې در لسه مسی پااره کې کتاب او نزل نه لکه لی تو خویجننا لن نور دی د پارهه م را لګلی دارنګې صورت بکه آیت نه سر یوش کېپه شي دوه مسی پاه کې چې نهله نه آاط نه هممل کتابه کسان چاغ مونږ وور کړه د خپل کتاب یني علماء یادی چې علماء بوڅو کې هغه دی یتلونه حق تلاوتې علماء هغه خلق دی یني د قرآن باندې پوهه هغه خلق دی یتلونه حق تلاوتې چې ولیدا لا کتاب مناسب لوستل دال دا کتاب ته مطلب دسی ولې چې هغه د قرآن سره مناسب ییغه لوستل دا لوستل قرآن سره مناسب دی چې دوی پویګنه او پیروان دغره ورکه د قرآن سره مناسب دی مناسب ندی کنه قرآن سره مناسب خدای چې لو دبرو دب آیاتې د دې آیاتونو کې د مرافکانو صفات چې لا ذکر کی په صورت د نساء کې آیت نمبر یو اتیا ډې غالیبانه كاتیا ده افلا ی تدبرون القران منافقان تعالی وی اے منافقان ولي سوچنه کوي د لپ کتاب کې ولي سوچنه کوي نه سوچ نه کول د لپ کتاب کې چا صفات ده ته منافقان صفات ده دلت الله د علماو نه ذکر کړی دا چې الذين اتيناهم الكتابه هاغه کسان دي ا علماء چې موږ ته د خپل کتاب علم ور کړی ده څنګه بیل ولی حق تلاوتې ولی بد الله کتاب مناسب ولستل داغي ان څنګه د الله کتاب سره ولستل مناسب وی اغه بیل ولی او اغه مناسب دسی دي چې زانور منی پوي پوي کې حدیث راځي وې د قران یو آیت یو آیت چې په پوي سره ترمذی شریف حدیثه صحیح حدیث ته و چې د یو آیت پوی سره وی وی. وی وی وی سر ویل شي سړي ور باندې خزان پوي کې وي وي وداد دا د سلو ايتون نخدي خپل نه بيس لم فرمایلي دي سلو ايتون هويا بيپويا بي سوچا چې پوي کې پنا ودغه سلو ايتون نغيو ايت به تر ر غره دي چې هغه په پوي سره ویل شي سوچ په کې او شي با ايت کې دغه ايت ويل ور دي اولایک يؤمنون به په سوره بكر کې الله دا اصل ایمان ولا خلق دي د قران صحیح اګه چې کوي د قران صحیح لوستل چې کوي نو وانهم الا یزنن او نه دوی مګر اٹکلیان بس سوچ نه کوي پکې او رواني پکې سوچ نه کوي او بس وی تلاوتونه کوي قران سید اډانه وي چې موږ او تاسو تلاوت پرې ده تلاوت کوي خو دې سره اوس خاري شروع کوي قران شروع کوي از ده کوي اوسه پوره خدا یا ستاسو ته سوو شوی نی یا به سببغسې نه وه هررته ته ووج ووجه چې وه بمکول تونونه هم کول زده کړیم ازباب برابر دی نو زده کوې خواری پهدي کې وکئ چېمونږ او دا زده کوو دغه دا سبق چېمونږ و یا کله ډیر چې کله لي دغه درې پره کم از کم وروته و کم از کم ده خواارې خو کو چې درې پره دغهفا وای دوسی پاره دوسی پاری تاسو بنشالله قران الفاظو سره اشنا بووي مر تفصيل له ځین کی کینه وای چوکوم خبر دی کچیر ته مثال یو انسان دی یو یوې خبره ځین نووزی تاسو په کاپې کې کلی کلی کاپې براواله اغایت لاندې بتاسو لیکلی اغه یوې چې د ویرا شوی اوبه کاپې کې وګورئ به توب شي دا چې یو سره ازباب متابر برابر شي د او بیا هم 19 دقيقه درې پرې نه وای سنور په موږ په 15 15 پراخما خاوي موږ درې وډ ورونو موږ یوځتلو درس لپاره اول اول کله شروع شروع وختونه و درې وډ ورونو یوځتلو یوځي برابر تلو نو روسه موږ به و درې بره مو وي او چې سخت به و نو 15 15 پراخه کله کله ولستاس چې لګبو لستاس به موږ یو یو کسوي مداغه سبي ديږي ځین تا غالفاز ذهن کې کېني وامنهما او بازه دوينه اميون نه اميان دي لا يعلمون الكتابه چنه پويږي د الله په کتاب باندې الا امانيہ مگر صرف په الفاظ باندې الا امانيہ مگر په دروغ کسب باندې پويږي الا امانيہ مگر په دروغ باندې پويږي الا امانيہ مگر ارزوگانو باندې پويږي ته شعرزوگانې کې د جنت چې جنت خو یې مونږه ده ټیک کړه ام ده وينهم الکن عمل جنت لپاره زيرو ده صفر هم... ده وينهم الا يظنون او ندوي مگر اٹکليان دي پدې ته کې ګوره رد کوي په تقلید باندې ښا تقلید ما رد کوي چې د کتاب کتاب باندې پويږي مولیانو په روان دي د الله په کتاب باندې پويږي او شیخانو په سر روان دي دوه قسمه تقلید ده یو ته ولې کوي تقلید شرکي چې قران دغه رد کړي دي 152 بکهره کې په ځای په ځای مخکې دونکو براشي چې قران بغیر رد کړي دي او یو ده تقلید شرعي کو قران هغه ته ترغیب ورکړي یو ده تقلید شرکی او یو د تقلید شرعی تقلید شرکی پریخول واجب دی تقلید شرکی پریخول واجب دی او تقلید شرعی کول واجب دی تقلید شرکی دی ته بیلے کی گی چه او سڑے د خبر منی دو قرآن او د سنت دلیل نه بغیر یو سړی خبره کوي مثال خبره ملا ب د پیر د هرروک چې دی ځای استاز میں دی یو خبره کوي خ دلیل سره وي خپه خبره باندې اټکی ځان د خبره کوي یا کتابون نه ده کړي یا کو م خپل استادان نه ده کړي خو چنګه چې شا د ماه استازېغه ک د خراب بیا مشرک به او یو سړی و چې را منګه پلانکې مشر چې دی یا مشر یا مولا یا پیر هروک چې د دا تو خاص ټارګټ نه دی پدایې تونکه هر څوک چي دی ير زمون مشهر زمون ملازمنګ پیر زمون استاد هغه خبره کوي دغه رقم خبره کوي کته ورته وای چې ورورستا استاد تا استا پیر استنبولاسته هر څوک چي دی هغه دغه خبره کوي داخه قرآن څخه مخالفه ده تو د قرآن یو آیت وای چې وګوره قرآن مقدس وي استا استا او استاد استاد تا پیر استنبول مقدس وي او دې و وي دې وي چې نا بس هغه دا خو به صحیح او خاط دی خو خو غلط نشي کیدله دا اوس تقلید شرکی تقلید دلتا دا دی دا تقلید کوي دلته اوس د قران خبره پرېګېدي او د یو شخص په روان دي قران خبره پرېګېدي او یو یو یو خپل یو یو مکتبی فکر په روان دي قران په سر نه دی روان دي ته ولیکې تقلید شرکی يهود چې هغه کیدا مرزو يهود ته چې قران په څوي دینه منل قران وته وی چې ګورستاسو په تورات کې توحید بیان شوی دی ستاسو په تورات کې اخیری پیغمبر پیشنګویا نه شوی دی. ستاسو په تورات کې الله د قران هغه نه خه بیان د پیغمبر هغه نه خه بیان کړی دی یعنی قران او تخپلغه تورات ترجمه کوو چې په تورات کې چې و قران ورته ماغه شوی نه مخه د کوي لیکن يهود نه منل وچنا او ددوچ کومشران او کابی بن اشرفو و بلو بل و چې دا پیغمبر نه یې منګزه کنه منو کوملا و توچ دا پیغمبر نه دکنه نو امیانوم وی چې بس زمون مولاویر چې دا پیغمبر نه ده خو بس نه ده نور کاغه نه خبر کری دل چې د کی ماغه نه خيدي قران کې نه خيدي دل چې ماغه قران کې ماغه نه خيدي صحابه کې نه خيدي دا ماغه خلق دی چې کومه مو په کتابونو کې بیان شوی دي خپل تو ته مناسب وي چې نه دا پیغمبر نه ده او دا قران نه ده دا کتاب نه ده بس امیانوم چې دا نه ده چې مولا ورته وی چې هغه نو امیانوم وی هم دا ده دي ته لکه کیږي تقرید شرکی چې دا الله کتاب پری ده. او ته د چا یو د یو شخص رائے په سلاړ شي د شخص خبره پورې لاړ شي او یو تقلید شرای دي تقلید شرای دي ته ویل کیږي ته په قران سنت او قرآن سنت معنی پويګي او ته د قران او سنت د پوي د پاره کس په سلاړ شي چې وګوره تاسو یې کنه مونږ زبخه مثال واله ما مونږ په قران معنی پويدو بلکې په ایتم نه پويدو نمره خپل استاد تکیناست ته غنه من قران او سنت زده کړو غنه چې موږ د قران او سنت زده دا موږ دغه تقلید کوو دا موږ دغه تقلید څه کوه ان هغه موږ لپاره د سړي شخص چې هغه موږ ته قران او سنت او کودل او قران دل تلغي وی کوي لکه سوره نهال کې براشي فسل <سؤال> اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون پوښتنه وکيده علم والاونه اهل ذکر نه مراد علم والا يدي او خاصکل علم والاو کې قران والا ذکر نه او پوښتنه وکيده قران والاونه ان كنتم لا تعلمون کتا سونه پوېږي اوس موږ نه پوېګو په قران باندې په سونه دماندې نو استاد وی یو عالم وی د قران سنت اغه تم کینو او داغه اغه نه موږ قران سنت издکو موږ نه پوېګو کنه هغه موږ تروخی دا زمو تقلید ده کوم خلک چې تقلید نه انکار کوي او تقلید لا مطلقاً شرک وی دا په افراد تفرید کې مبتلا دي خان اوبې تقلید لاندې اصل کې تقلید کې ټارګټ کوي امام ابو نيفا اصل ټارګټ تو کې امام سيب وېره دا نهแฟน چې د امام سيب تقلید کوي یا دا, دا مشرکان دي هغه مشرکان غو تقلید چي هغه به منفټ کوي دا هغه اغو هغه ته ګوریا ساتي امام ابو نيفا ټول امامان څ څنور نه څورا امام چي ترشيوي دي دی په خو دي ټول وی اکثریت ویل دي ځکه موږ خبره کړو قرآن او سنت سره مخالف وي هغه اوغورځوي امام ابو که کزما خبره دو قرآن او سنت سره مخاليف وي هغه په دیوال ورځوي امام شافعی ویریدي رحمت الله علیه کزما خبره قرآن او سنت سره مخالف وي هغه نالي ته ورځوي پوه شئ دلته اوس ګورم اجتهاد د وزارت ول پیدا کیږي او موږ په اجتهاد کې د مجتهدینو تقلید ولی کوو دا یو سوال دی دا مهم سوال دی او خلکو به زينونو کې دا سوالونه شته اجتهاد تزورات ولی پیدا کیږي او بیا څوک چې اجتهاد وکړ هغه مجتهد نه د خلک د هغه مجتهد تقلید ولی کوي بیا دا ولیکې ځان سره خپله تفصيلي د خبر دغه مسئله ولیکې ګوره دوکه اسما حکم نه دی په قران کې او په سنتو کې په احادیثو کې یو تو ویل کېږي نس قطعی د سې حکم نسواد سره کېږي قانون سواد نس قطعی نس قطعی ویل کېږي هغه قاتې حکم ته چاې کې شک او شبه نه نڅه قطعی هغه حکم ټول کیږي چې هغه کې شک او شبهه نه وي نه د لکه کی مصلاته جاري کوم د کې شک او شبه نشته مر فرض ده نو تفصيلي چره حدیث پیغمبر اسلام ویل ده پهښه ولا تقربوا الزنا زنا ته مونږ د کېږي په دې حکم کې شک نشته دا او قطعی نستې قط یعنی مطلب یعنی قاتې نست چې زنا خو کول پر دې نه نشي دې شک او شبهه بشته چې سړی وی جنہ دی مطلب خدا دی او نه دا مطلب خدا دی نه نه مطلبونه په کینور نور نوروزی کلیر کټ صفه خبره ده دې ته ویل کېږي نس قطع آ... نس قطع نس حکم ته ویل کېږي دلیل ته ویل کېږي او کټي مطلب کاته شک او شبهه پکې نيوي او یو وی غیر منسوسي غیر منصوصی غیر منصوصی ها حکمو نوی چه کاتی نوی یووی غیر غیر منصوصی دم سوات سرکل کیگی خان دوڑا چه کاتی نوی قرآن او سنت کی داغی وضاحت یو عام انسان پاگی نرسی گی یو عام مسلمان پاغي نرسيج جدید څه مطلب ده د دې حدیث څه مطلب ده د دې د دې آیت څه مطلب ده د کی خو پر شک کی شوما د دې حکومت او ویلې غیر منسوصی حکومت یا غیر منسوصی مسله دا مجتهدین په دغه ځای کې پکاريږي د فقها په دغه ځای کې پکاريږي کوم حکومت چې غیر منسوصی وي قران او سنت نه کاته کاته نه وي یا خپل مېز کې سره تزاد لري دو حدیثونه دي خپل مېز سره یو یو خبره ده بل حدیث کې بل خبره ده دا غیر منسوخي شولہ چې موږ د کوم حدیث خبره ومنو یو حدیث کې راځي چې دا وکا او بل حدیث کې راځي چې دا وکا دا خو یو بل سبيخي مد مقابل خبره دي د دې کې چې کوم حدیث باندې عمل وکما انسان دلته په شک کې شي شوبه کې شي دغه ټایم کې انسان رجوع کوي فقهاو ترته مشتہی دینو طرف تا مشتہید څه کوي مشتہید په دغه دوار او حکمونو کې یا په غیر منسوخي حکم کې چاغي کې شک او شبهوي قاطع نسنوي هغه کې سوچ کوي د خپل علم مطابق او اجتهاد درجه خو هغه بیا د اجتهاد درجي ور سخ، سخت اصول دي اجتهاد درجي د پره تاته تا باید یو لک احاديث سندن متنند نیادوي اجتهاد درجه د باید پريزګار وي د شي پريزګار وي چې ته مت اعلی درجه والا پريزګار وي دي نور موصول دي نو هغه ماموري سړې اجتهاد درجه ته نشي رسیدلې څار چوک بغني اجتهاد کړي اجتهاد ځان له درجه ده او ځان له علم ده او ځان له پند ده پوښه نو مشتهد څه کوي هغه په دغه غیر منسوسی ګرنه کته نه چې ده د اجتهاد لزورت نشته دا کې دی په حساب کې اجتهاد لزروت نشته ری ګوره چې خدای پا کوی چې مړي څن شي کوله نشي کوله خدای پا کوی چې مخلوق څن شي کوله نشي کوله کدي کې اوس یو مجتهد اجتهاد کوي چې نا ما اجتهاد کړي دي چې مړو سخه اختیار شتا اې دا اجتهاد نه منل کېږي خوصه دا دا اجتهاد خپلې مثلا مثلا الگزان پوې کوي چې او سړی هغه دسي اجتهادو کې چیرې ما خو اجتهاد کړي دي چې مړي په قبرونو چې دی خلکو سوالو قبلې خلکو سره مرسته کوي شي خلکو سره امداد کوي شي دا استਿਹاد زغور نه منل کیږي ذکر نه منل کیږي چې په دغه مساله باندې کتې هکونه موجوده قران کې قران دسي آیتونه راوړي دي پاکې ده کې چې هیڅ شک او شبه نه پاتې یو سره یو ما استਿਹاد کړه ده چې الله نه بغیر بل مال علم الغیب پښتا پیدا شوه ده بل کې ولی علم الغیب ده دغه دغه استਿਹاد نه منل کیږي ګوره کداغه اجتهادي ما مابوني فقيه او کداغه اجتهاد بلکې او بل بلکې کارچوکی کی هغه اجتهاد نه مدل کیږي ځکه هغه کته نسی کې اجتهادو نه کیږي پوښه اجتهاد هغه مسلو کې کیږي چې هغه غیر منصوصي وي او د عقيدي مسالې خو تي وته ځکه د عقيدي مسالې خو په قران کې خو واضح دي بل غیب مسله د متصرف مسله دا رنگې دا شرک نور مسالې ټوله په قرآن کې خو کلیر کټ واځي هدي البته احکام خبر دي نو یو مثال درکم چې غیر منسوخي مطلب ده یو مثال به درکم مثال دا ده چې یو حدیث کلازي د بوخاري شریف چې نبی عليه السلام په مذکر فولیدن کول فولیدن خپې جن نه کنه د لاسونو چې jigigi رفع ویل کی یو چتاوته او ی دن ویل کی لاسونو ته یی رفع او ی مطلب لاسونو چتول او موسکی او بل حدیث کرا دي چې نبی اسلام را فول دی نه دی کړي هغه د بوخاري شریف حدیث نه دی خو نور صحیح ده د صحیح کوم اصول دی د صحیح حدیث ته یا حسن حدیث ته یا نور کوم صحیح احاديث دي هغه اصولونه برابر دي دغه حدیث نسای شریف کې غالباً او دغه کتابونو کې دغه حدیث راغلی دي یو حدیث کوي چې پیغمبر اسلام را فوني دي نه دی دلته اوس انسان په شک کې شو چیرې زه کوم حدیث باندې عمل وکم هرپلې دین وکم او کړ هرپلې سوال پیدا شو کنه ځین کې اوس ما او تا دمر علم نه لرو چې موږ اجتهاد وکړو او دغه مسله حل کو نو ما او تا دغه ټایم کې یو مجتهد ته رجوع کو ایا مشتہد چې فتوی کړي چې کوم حدیث باندې عمل وکړي اغه بیا من رجوع کو دا هغه مشتہد په عمل باندې مون عمل کوو بیا ديږي چې امام ابو ونيفه فتوا کړي خپل له مطابق اغه وی چې زما په نيز باندې اوله طریقہ ته جایز او نا ناجایز طریقہ نشته غواره اختلاف نشته د امامانو په منځ کې دا نه وی امام ابو ونيفه چې زره پلو دین نکوما دا جایز دی دا مطلب غدی غیر جایز دی او څوک سره په لیدین کوي نو هغه ناجایزه کوي نه نا د سی وفاتوم د امام ابو نائف نشتا امام ابو نائف یا نور ائمه او وی چې دا راپولیدین چې کومه دا افضل دی دا طریقه پیغمبر اخیری طریقه وا دا د پیغمبر سنت دی هغه سره بي خپل د لایین دی په دیمان دی دا طریقه قران ته ډیره نږدې ده قران چوي چې الذين هم ان الذین هم آ آ آ آ سور المؤمنون غایت ده هغه کسان چې خپل منځ کې خشوع وذوقی عجزې سره منځ کې وځم په طریقه معنی دغه دغه دغه اورفردین نکول دا بهتر دي دا افضل دي اورفردین چې کوي ناجیز دي کولې شي ځکه حدیث ده البخاری شریف حدیث ده انکار تنه کې شرک وفرته وځي بیا لیکنه تک دا غابل حدیث ده انکار کې کوپر ته سړی وځي هم حدیث ده. د ایم او اختلاف صرف دغه دی. دی. دی. دی امام شافعي ویچنا زما علم مطابق زما د اجتهاد مطابق رفول الدين کول افضل دي رفول الدين کول بهتر دي اونه کول جائز دي چې سړی کوي جائز دي امام مالک د یو بل طریقه دا, دا وره د مون څلور طریقې په حديث کې بیان شوې دي خان څلور طریقې دا د منګ له کو د غیر مکلدين دي دا موږ چاته بیا نه وی دا چې په کومه طریقه موږ کوي دا موږ راغړاو کې طریقه دا دا په غادرې کوه یوه طریقه دا یو طریقه درا چې په سجدو منسکم پیغمبر رسول دین کړي دي سجدو په منسکی یو طریقه درا چې نبی اسلام صرف ا رکوونه مخکې راول دین کړي دي او د جګیدونه مخې کی... کيام چې کئ دغه ټایم کې رافور دی نه دی او یو طریقه داره چې بیخی رافور دی نه کړی نه دی اول رافور بی دی نه کړی په اول ځل باندې الله اکبر تکبير اولا کې به بيخي رافور دی نه کړی او یو بل روایت کراځي چې دا کله مالکیان غوندي چې پیغمبر است پیغمبر اسلام بيخي چرې لاندې بلا سن کهول ترل بمنا پنامه باندې دغه طریقه مده نو یو ایمام ایمام شافعي اغه وای چې زما د مطابق د غره پوله دین کول چی دی د افضل دی بهتر دی نه کول جایز دی امام احمد ابن حنبل زما په طریقه زما ال مطابق د پلانکي طریقه معنی کول دا سنت دی دا بهتر دی دا افضل دی او نه کول جایز دی که سړی په دغه طریقه مونږ کوي نو جایز دی کوې شي دغه اختلاف دی عمو مینسکی ویره دا اختلاف وي دا اختلاف چې دیوي د حق او د باطل له دا اختلاف د حق او د باطل له ها حق او د با... ويره آ... دغه ډله موليان چې تکرار کوي ويره وي وی پلان کیږي چې موږ ولرې زه مې رد... لیکم کو چې زهو حق مثلا کومه وسړیو تلګ سوچ کی چې چیرته دا اوس کومه حق مثلا بده کړي چرتبه شرک رت کړي چرتبه توحید بیان کړي چرتبه بدعت ومن چې لنج ماجه کړي مجاخر که دس چی وي ما پلان کیږي که په جار باندې ويرې پرې دین وکړو امين په ته زوي وي له په حق باندې ودري دمن موږ ترې نه کول دغه باطل دي رې پرې دین نه کول څه باطل شو یا امين په ته زن ویل باطل شو دا خود د د مسلم شریف حدیث ته د مسلم شریف حدیث صحیح چې پیغمبر اسلام د دا مستريقه داوه چې شاته بوربسي مختدين غلي ودريدل برحال وی حکم اسلامي بیان کړه د بیان کړه وی چې راپریدان می خوړه د خلاصه وکړه مونږ ورته وی چې دا مسله د حق او د باطل دا نه بيخي دا مسله د جایز او د اولا او د غیر اولاد د افضل او د جائز ده مبي وی نه حق به یو سري حق طول سن شي کې د مونږ ته ښه یو حدیث کړه زي نبی اسلام چې کله بنو کور زمونه حمله کوله دا حدیث په موږ غالبا په بخاري او مسلم کې ره وکل ج نبی اسلام په بنو کوریا زمان حمله کوله نبی اسلام اعلان وکړو نبی اسلام اعلان وکړو د مازیګر من به مونږه بنو کوریا زته رسو د مازیګر مونږ به مونږه دغه د بنو کوریازی قبلی ترسو دغلت پلار کې صحابه کرام خپل منځ کې سره په جنجال شو یا وی ډلې پیغمبر مطلب دانو چمونزه قزا کوي دا صحیح حدیث ته غو و یا ویډوي چې پیغمبر اسلام مطلب دا نه چې مونځ کاذا کاه د پیغمبر مطلب دا چې ځان زر ور شوئ ضرر نرز د مومونز ب کوو په خپل تهیم یا ويډلیوي چې پیغمبر اسلام وی. و چې ځان بو کوه زه له وررسوي کهمون کذا کېږي که کذا کېږ چې مونته ځان سر اختلاب راغو ک نهغو اختلا راغ د پیغمبر په ثې اختلا راغو که پیغمبر وکم کړی د پیغمر حديث چې موز بل ته رسوي صحابہ کرام په شک کې شو یوی ډلې غیر منسووسی شو دا خبره یوی ډلې وی چې پیغمبر مطلب داو چې مونږ ورسويالته زر لاټشه او یوی ډلې وی چې نه د پیغمبر مطلب داو چې مونږ قضا کوي خو ته ځان ورسوي مونږ د قضا شي خو ته ځان ورسوي یوی دګي مو حق چاس رہی دګي څو په حق شو څو په با شو دلته کچاوی چې دغه یو ډله په حق و دا بل ډله باطل وا په دې معنی په صحابه و د کفر کوي کافرکی کې په صاحبونو څنګه دا کفر د واغ کې چې دا باطل و پښو دلته و دي صاحبو د شي د شي پسونو مثالونه دي ښا پسونو مثالونه دي صاحب کرامو مينس کې او ته وڅېوي چې کوم صحابي په حقو حقو په باطلو دواړه په حقو دلته یو ډلې وی زمونږ په ن ماې زمونږ دله مطبی ک ساب کاررم مشتین او تقریبا پیغمبر سر ناستسته پاسسته وه د پیغمبر شاگردانو د هغوی اعلم هم درجه علم د صحبه پرزګارې کې اله خلهکو ی ویلډلی وي چې پیغمبر مطلب دا احتاد دی که نه ی ویلډله ادوو چې پیغمبر مطلب داره چې مونځ کوي او بنوکو ز ځان ورئ ی ویلډله اجادوو چې نه د پیغمبر مطلب خدانو د پیغمبر الفاظ او سريخ خلاف وکړو پیغمبر مطلب وداو چې موږ مقزا کوي بلکې مطلب وداو چې زر ځان ورسوي او کوونه رس دي مطلب بلر کې موږ کنه ځکمن بلر کې موږ کله چې پیغمبر استم دغه موضوع راغله پیغمبر اسلام ته چې دغه سې زمونږه صحابه چې دي په خپل مینځ کې په چادا ویلو چا د سويلي نبی استم څورتي خبره نبی اسلامو دوی دوړ خکړی دي دوړ په دي دا صحیح حدیث ته پیغمبر علیه اسلام او د سپسون مثال نه دی ائمه کرام چي دي دا څلور ائمه چري دا مطلق دي خا پدېمن ټول امت اتفاق دي چې دا څلور مجتهدین دا مجتهدین مطلق دي او غ نور مجتهدین چي دي اغه د چلور مجتهدینو لاندې دي او په مقدمه ابن صلاح کې په صفه نمبر اته څلويخ کې امام ابن حافظ ابن سلاح اغلی کی ویچی وال امتو فی اجماعی ها من الخطای د امت اجماع چی دا امت پا اجماع کی معصوم گه دا خطانا امت چی پچی شمان اجماع ہو کی اغلط نوی دا اصول دی دار چا نو دیتا بلکی کی تقلید شرائی مغه یو دیو مشتہیده په هغه مسلو کې تقلید کوو چې هغه مسلې غیر منسوسی وي لکه د صاحب کرامو مې چې هغه مسله وه غیر منسوسی خو باج صاحب کرامو د یو تقلید کو او باج صاحب کرامو د بل د د تقلید کو او پیغمبر اسلام دواډو بار کې وي چې دواډ لري سیدي هم دا غږه موږ وې چلور ډلې چلور وړه مجتہدین سیدي په هر مجتہد سره چلور وړو سره د حدیث او دلایل دي د قران دلایل دي تخې خبره نه ده کړې ځان نه کو خبره نه ده کړې ځان نه کو مثلا نه راويستي پاکي د مانه ټول یو رقم متفق دي او په احکامو کې کوم غیر منصوصي دي هغه کې یو خپلی له مطابق فتوا کوي دا بل خپل له مطابق فتوا کوي دا بل خپل له مطابق فتوا کوي دلایل د ټول سره دي صحیح ټول دي دي ته لکي تقليد شرعي خام په شوبې مثلا نه خسي او بايز د دوينه اميون عاميان دي لا يعلمون او امه چ په ټول او ټول امه چ په یوشي باندې متفق وي کنه نو غورا د دین انکارم چې ده بعض علماوی دا کفر دي خان سره د دین انکار کوي گمراهي ده ځکه حدیث کراځي وې زمو امه په هیڅ کلم ټول امه په هیڅ کلم په غلط کار باندې متفق نشي کدا غلط کارون څنګه ټول امه په دې باندې متفق شول دي نو بیا وی وره نا او یمن چې موږ تکل ویو چې تاسو چې د امام بخاری تقلید کوی امام بخاری چې کوم حدیث بیانوي کنه چې دا حدیث دی او دا حدیث غلط دی د قران کې ویل دي چې امام بخاری د حدیث په صحیح او د حدیث دي کنه امام بخاری اصول دي دا غو اصول یو حدیث غلط کړي یا صحیح کړي اومنګ داګه په څور باندې اعتماد کوو کوو په دې احادیثو کې امام بخاري امام مسلم امام نسائی امام ترمذی او امام ماجه داګه اومنګ تقلید کوو چې امام بخاري چې کوم حدیث صحیح وي چې کوم حدیث غلط وي موږ هم وته چې داګه موږ باندې اعتماد ده پرزګار انسان د امام په حدیثو کې دا غوږی داګه راځي د لوړا دا مقام دی لوړ دی د امام بوخاری په مطابق کې ټول <سؤال> امت په اتفاق ده چې دا پرزګار ده دا په حق مان دي نو کې هغه تقلید کوو تفیکا کې امام ابو انفا تقلید کوو څوک بر شافی تقلید کوي څوک بر امام مالک تقلید کوي څوک بر امام محمد ابن حंबल کوي و منه او بیا وایو موږ خپل مولانا اتباع کوو خو قرآن ته وګورئ د عرافو ګره دا دا و موږ چې دا د خپل مولانو خبره منو و دا موږ اعتبار کو او اعتبار چې دا و یا تقلید نه دی اعتبار چې دا, دا جائز ده موږ خو تاسو د اعراف وګورئ اعتبار جائز ده د سورته اعراف اوله ایتونه وګورئ اته مصیफारکه د و مې ركون لاندې د و مې ركون لاندې سورته اعراف نمبر 3 ات تبعوا ما انزل الیک من ربكما تابع داری وک اتباع وک غره ات تبعوا ما داغ کتاب انزل الیک الیکما چاله غری شویره تاسو تم ربکم درپستاسو نو قران علی گلی شوی پیغمبر علی گلی شوی نه ولا تتبعوا من دونه اولیا او اتباع مکوې بی د قران سنت نو اولیا د نور دوستانو دغه اتباع ته خود خو پک رد کړي پې ته با باندې منگورتویوی چو گوره اصل کې اعتباع یا تقلید دا یو شده تو چې دا یو چه دا قرآن و سنت دا درائر و لان دا اغا وصول ما تقلید کې دا دا قرآن دا جایز دي او دا قرآن و سنت نخلاف چه دا, دا تقلید کې دا, دا نجایز دي دا, دا بیا شرک او کفر دی و من هم او بعض د دوی نه من میونه یان دی لا یا المونل کتابه چې نه پوه کې دله په کتاب باندې لامان یا مگر صرف په الفازو باندې یا صرف په درغو کو باندې یا صرف په درغ باندې یا صرف په ارزوگانانو باندې و هم الله یزون نوونه او نه دوی مګ اټکان دی ځان نه کوي سوچ نه کوي اولوله نه حالاقت د دپار د کسانوی تو بونل کتابه چلی کې کتابه بیا خپ لاونومان بیاید سمتلب من تک انفسی هم په خپلو لاسو مع کې د خپل ځ نه ځان د مسی لی کې ش په کې جایس کې ببد پهې جایس کې کتاب د موضوع احاديث پکراوی غلطه کیدی پکې اولی کی سومه یقولون بیا واید وهازا من عند الله دا کتاب طرف ادال لا نه ده بیا وې داون دا کتاب ده ودی کوي اخاديث بیان شوی دي پدې کې د پیغمبر احاديث بیان شوی دي هغه احاديث نه هغه موضوع احادیسی هغه هغه ته احاديث ویل ګنا ده هغه حدیث نه سمه وې د قران آياتونه بیان شوي دي هغه قران آياتونه کې به تحریف کړي سمه یا کولونه بیا وایو دا من عند دا کتاب تر افد الله نه دي په خپل لاس لیکلې وې دي کې کوم آياتونه قران او د حدیث خبرې لیکل شوی موږ ډایرک قران وله نه منه ویا کتابونه نکي ليشترو به سمنن قليلا د لپاره چې غواړي کې په دې معنی دنیا لگا دنیا لپاره خیر په پالي بس غره لان دنیا ده بس ټول مرز دنیا ده يهود تباشو دنیا ده لاسه کتابونه به شرکیا شرکيه عقيدو په کې بيان کړي به بدات په بیان بيان کړي وي به د الله کتاب ده دمد الله الله خبري دي وي فويل اللهم و هلاکت دي دوی د پاره مم ما د غڅنه فويل لهما و هلاکت دي دوی د پاره مم ما د غڅنه كتبت ايدي هما چولك دوی وبالتالي لهم مما يكسبون او حلاكت دوئي دا پار مما دا وجه داغن یكسبون جو دوئي که ندنیا گرده دا اللہ پا دین مانه دا درهم پلیتی تقلید دا عراو دا مشرانو دا, دا اللہ كتاب پرخل د پیغمبر خبر پرخل او د مشرانو خبر منل دا دا یهود وکارو و من هم او بعض دا دوئنم امیون امیان لا یعلمون الكتاب نه پوه کې دله په کتاب باندې الله <سؤال> اما یا مګ در د ټولیمانې بوري ک الله امایا مګ صرف په باندې الفااز یاد کوي نور نه په مطلب باندې دوی عه الله امایا مګ په درغو کو باندې درغ کې یاددي کړي دی او رامات اوړ یاددي او غ او کرامات نه ځان نه کې کوي دوه دریمانه الا امانیه مگر په دروغ باندې دروغ وي خوب کوم پلان کې ودیلو خوب او خوب کوم په په خپل سترګو دیلې په ويخه مې دروغ دروغ بیانې وانهم الا یظنون او تلورو معنا الا امانیه مگر په ارزوګانو معنا ارزوګانی بکې ا موږ وې پیغمبرومت یانو او موږ به جنت لبزو عمل بین ایمان ب ی منجهنت لو ین هم الله یزونون او ندي دوی مگر اټ کلان دی سوچ نه کې دلا په کتاب ک او بس تک باې لګیا فلو ل زی نه نو حالاقت دی دپار دا کسانو ی تووبونل کتابه چې لکې کتابه بیا پخپلو پپلو لاسو باې د خپل ځان نه ځان نه کدي په کې کې سما یقولونه بیا وای دویا ځان منندله دا کتاب طرف اد لانه دی لیشترو به سمذن قلیلا دیره لپاره چې غوره کې په دې کتاب باندې دنیا لگا خلک ډیر والیو پی سی پی او غټیو خلک گمرا کی فویل لهما و هلاکت د دوی لپاره مماده وجد هغه نه كتبت اې دی هما چول کلا سن د دوی و ویلون او هلاکت د لهم دوی لپاره مماده وجد هغه نه یک سی بون چ دوی کی